Bai, urte ontako bilana ikorradela bai, jandezak egu uh, zenta gure astapeneko alburuetarika biatuz uh, zirenak jonako uh, bai gazteg uh, egokia zen aixaldi uh, bat aixaldi uh, eredu bat eskaintza uh, gure ata akideki ditugu uh, elkarte desberdineg eta uh, urte lehen urte ort Horrentzat beden jakin izan dugu, ara ari sealdi anitza proposatzen. Atelier eta desberdinak plantan ezagititugu izan kapuera tango, japta hileraak, izan arte martzial bertsoa edo, edo artisten inguruko ere, beratzinaz anitza izan da, eta gau ere eh, ahlo desberdinetan ari diren elkarteekin ari zamaikira. jaze jendeak uh, fenleen, um, e, iritzietan ba, pentsatztzen zinara uh, uh, ez eusskaldun enttz egina zela, baina eustez ikusi eta elkartzen desberdinekin ari ari zen direla. Jenndean gero uhju bildu da es esperou dugu urrektu dutera ez zela bakarrik euskalabertzaendako egina denna toki bat. Ururte uh, betetzea beraz izanen da uh, larunatuuntan hame kontan izanez guztitzaa uh, eta hititzatzea bilan uh, zehatzuaten egiteko on Ondotik zikiroa uh, atxaldeko batetan, alaitua izan da Nat eta Watsonak alaituko ute. Ondotik uh, Bostontan irendugu Poteoa poteo abaionako kajiketan, Kalostrapetik abiatuz. Eta atxan uh, sortzion tatikoit izanen dira konzertuak behizkaztetxan, uh, izanen da beraz uh, Diabolo Kiwi tzaldea, Ondotik Buen Instrument, uh, Sestenaren taldea eta Bukatzeko dj